Dragi ascultători, de la această oră vă invităm la o nouă întâlnire cu serialul Crucea și Pumnalul. Vă spun bun găsit realizatorii lui, Silvian Guranda și Radu Mureșan. Ceea ce îl caracterizează pe Dumnezeu este dragostea lui mare pentru păcătoși, pentru cei pierduți. Biblia spune că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos, din dragoste pentru noi, a murit pentru păcatele noastre. Această iubire a lui Dumnezeu s-a arătat și în destinul multor tineri, Membrii ai unor bande din cartierele răufamate ale New Yorkului. Așa se face că pastorul David Wilkerson a fost trimis de Duhul lui Dumnezeu între acești tineri să ducă acolo vestea bună despre Isus Hristos. Isus care eliberează de frică, de singurătate, de droguri și care dă viață veșnică prin credința în el. La ultima întâlnire am asistat la experiența care eliberează de substăpânirea narcoticelor și dă putere celor pierduți să trăiască o viață nouă cu Dumnezeu. Experiența se numește Botezul cu Duhul Sfânt, iar în cazul celor de la Teen Challenge Center s-a manifestat împreună cu Darul Vorbirii în Alte Limbi. Ceea ce ne-a impresionat însă cel mai mult a fost puterea de schimbare pe care a adus-o Dumnezeu, Duhul Domnului, în viața foștilor drogați. În episodul de astăzi, David Wilkerson va continua să ne împărtășească asemenea experiențe, printre care se va afla și aceea a Mariei. Maria, fosta lideră a unei bande de fete, tânăra care revenise la centrul de misiune cu sănătatea distrusă din pricina consumului de droguri, avea să-l primească și ea în viața ei pe Domnul Isus Hristos și odată cu el, botezul cu Duhul Sfânt. Dar despre toate acestea în episodul de astăzi... Crucea și pumnalul. Misiunea unui om în jungla de asfalt Am observat că botezul cu Duhul Sfânt nu e eliberat chiar întotdeauna. Uneori, din potrivă, îi prindea ca într-o capcană. Acesta a fost rezultatul cel mai descurajator și, în același timp, și cel mai încurajator al muncii noastre. La început speranțele noastre uh, erau foarte puternice că botezul va elibera în permanență de substăpânirea heroinei și aveam o bază solidă pentru astfel de speranță. Imediat ce s-a născut în noi bănuiala că ar exista o legătură între botez și abandonarea drogurilor, am depus eforturi speciale pentru a-i conduce pe drogați până în acest moment al botezului cu Duhul. Curios, la început am experimentat la un băiat care lua marihuana. Luis fusese unul din cei care fumau această plantă, care pune stăpânire pe minte, dar nu și pe trup. Ei bine, Luis a primit botezul cu Duhul Sfânt și viciul minții lui a dispărut complet. Încurajați, am continuat Cu cazuri mai grele Oare ce se va întâmpla cu Roberto Care luase heroină Despre care știam că atacă atât mintea Cât și trupul deopotrivă Ce se va întâmpla oare cu el Îl urmăream pe Roberto unde aproape Și căutam semne care să ne indice Dacă a revenit la droguri sau nu Dar zi de zi El se întorcea la centru cu privirea senină Și plin de speranță Davy Cred că am scăpat Davy, înțelegi? Acum am cu ce să mă lupt. Vin aici cu alți băieți și mă rog. Din nou și din nou obțineam aceleași rezultate. Harvey ne-a fost recomandat de către tribunal. Trei ani se drogase intens cu heroină, dar după botez ne-a spus că tentația a dispărut complet. Johnny luase și el heroină timp de patru ani și a ieșit victorios după botezul cu duhul. Lefty și făcuse injecții doi ani, dar după botez nu numai că a renunțat la droguri, dar s-a și hotărât să lucreze pentru Domnul. Vincent se drogase cu heroină doi ani, până în momentul botezului său, când a abandonat-o spontan și complet. Ruben avea la activ patru ani de toxicomanie. La botez a primit puterea de a renunța. Eddie începuse și el să ia heroină de la 12 ani. 15 ani mai târziu încă se mai droga și, datorită acestui fapt, era în pragul morții. Ei bine, botezul cu Duhul Sfânt l-a eliberat de droguri. Eram atât de entuziasmat de aceste realizări încât am luat legătura cu specialiști în medicină ca să văd ce suport medical am pentru a putea avea pretenții atât de îndrăznețe. Niciunul, domnule pastor, absolut niciunul, mi s-a spus deschis. La Lexington, un băiat este considerat vindecat numai după ce nu a mai luat deloc droguri timp de cinci ani. Cum spuneați, de cât timp s-au lăsat băieții dumneavoastră? Nu foarte de mult. De câteva zile? Nu, nu chiar, de câteva luni. În câteva cazuri chiar de peste un an. Oh, dar e încurajator. Vă rog să mai aduceți vești mai târziu. Aș vrea să cunosc și eu ceva despre botezul dumneavoastră, mi-a spus medicul. La sfârșitul întâlnirii noastre am fost avertizat din nou că un toxicoman este practic imposibil de ajutat și că ar trebui să mă aștept la eșecuri. Iar partea cea mai tristă este că atunci când băiatul revine la droguri, Drogarea are un efect cu mult mai puternic decât înainte. De exemplu, dacă își făcea două injecții, își va face acum trei. Dacă își făcea trei, va sări la cinci. Iar după o cădere, după revenire la droguri, degenerarea este mult mai rapidă. Ei bine, chiar atunci s-a întâmplat că unul din băieți a căzut. Și nu la mult după botezul cu Duhul Sfânt. Pentru că, am înțeles noi mai târziu, n am învățat că a trăi cu Duhul este la fel de important ca a primi Duhul. Ralf luase marihuana timp de 2 ani, iar heroină timp de 3. Se droga puternic. De 100 de ore a încercat să scape de droguri. A încercat să părăsească banda în care băieții își făceau intravenoase împreună cu el. Ei bine, de fiecare dată când a încercat să renunțe, a eșuat. Mai avea o singură cale, gândea el. Să-și ia viața, să-și ia viața mai înainte de a o lua el altcuiva, într-o noapte în care ar alerga nebunit după nouă doze de drog. Și așa, într-o noapte, Ralph s-a hotărât și s-a suit până acoperiș. Stătea pe margine, pregătit să-și dea drumul cu capul în jos. Aștepta doar să se golească trotuarul de dedesubt. Și în acel moment i-a răsunat în urechi un cântec. Venea de la una din adunările inițiate special pentru tinerii din bande. Întâlnirea avea loc într-o clădire peste drum de locul în care era Ralph. Și-a ridicat capul și-a ascultat atent. Pe un deal, departe, era o cruce veche. După câteva minute, Ralph a părăsit locul respectiv. A ascultat tot cântecul, apoi a coborât scările și a traversat strada un semn la intrare îl invita să meargă să asculte cum lucra Dumnezeu pe străzile Brooklynului și îi ajuta pe băieții care se drogau și trăiau în bandă. A intrat înăuntru. Ei bine, din acea seară, Ralph n-a mai fost același. Și a predat viața lui Hristos, iar mai târziu a primit botezul cu Duhul Sfânt. Stood in old a fost foarte, foarte mândri de el și mai suntem și acum. Nu s-a mai drogat aproape un an, a părăsit New Yorkul și s-a dus să trăiască în California. În tot acest timp, nu s-a atins deloc de droguri. Apoi s-a întors și ne-a făcut o vizită. Câteva zile, n-a fost nicio problemă dar am observat cum disperarea punea stăpânire încet, încet pe el, ori de câte ori se întorcea după o întâlnire cu vechii lui prieteni. Am aflat că aceștia își băteau joc de el și Ralf era teribil de ispitit. Am încercat să stăm mai aproape de el, dar Ralf se eschiva și apoi, dintr-o dată, a căzut. A luat legătura cu traficanții, s-a dus apoi în camera lui și-a pus din nou vena. Înainte de a primi botezul cu Duhul Sfânt, Ralf încercase să se lase de droguri. De fiecare dată era atât de dezgustat de eșecurile lui, încât după fiecare nouă cădere, se droga mai tare ca înainte. Acum avea un an de când se lăsase și iată că căzuse din nou. Dar de data aceasta s-a întâmplat ceva, ceva nou, ceva ciudat. Drogul nu și-a mai făcut efectul lui obișnuit. A doua zi, Ralf a venit la centru și m-a căutat. După ce a intrat în biroul meu, a închis ușa, iar eu mi-am dat seama dintr-o dată că se drogase. Davy, trebuie să-ți spun ceva. S-a întâmplat ceva neobișnuit," mi-a spus el după ce a simțit că are curajul să mărturisească ce a făcut. Știi, m-am drogat, dar după ce am luat doza," Nu s-a întâmplat nimic, n-a avut niciun efect asupra mea. Nu am simțit nimic din ce simțeam înainte. Am simțit însă nevoia de a alerga la cea mai apropiată biserică să mă rog. Și asta am făcut, Davy. De data asta știu că Dumnezeu m-a iertat și nu m-a mai simțit dezgustat ca înainte de mine însumi. În loc să fie mai rău ca înainte, tentația a dispărut după ce m-am rugat. Ochii lui Ralph străluceau în timp ce spune aceste cuvinte. Știi la ce mă gândesc, Davy? Mă gândesc că sunt încolțit, dar nu de heroină, ci de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. El este în mine și nu -mi mai dă voie să mai caut scăpare în altă parte. Așa că Ralf s-a întors la noi smerit și conștient de faptul că botezul lui Hristos l-a transformat într-un mod cu totul deosebit. N-a mai putut scăpa de efectele lui nici când a încercat acest lucru. Același lucru s-a întâmplat mai târziu și cu Roberto, care se drogase 15 ani și care s-a întâmplat să cadă și el pentru scurtă vreme, dar care n-a mai putut redeveni toxicoman. Iar Sony? După ce a mai căzut și el odată, s-a întors cu atâta înflăcărare încât ne-a spus hotărât că vrea să facă seminarul teologic. E bine, unde ne conduc toate aceste experiențe? Cu siguranță nu putem avea pretenția unei vindecări magice a drogaților. Diavolul care se ascunde în spatele unui banal ac de seringă este atât de fioros și de puternic încât o asemenea pretenție ar fi o prostie. Tot ce putem spune este că am găsit totuși o putere care poate prinde pe cineva mult mai puternic decât narcoticele. Este puterea Duhului Sfânt. Dar această putere este chiar Duhul Sfânt însuși, care, spre deosebire de narcotice, face un lucru minunat cu băieții noștri. Îi ia prizonieri pentru a le reda, de fapt, libertatea. Ne aflăm doar la începutul a ceea ce noi considerăm un experiment îndrăzneț. Desigur că mai avem multe de învățat despre ce poate face acest experiment spiritual în viețile celor nefericiți. Descoperim zilnic lucruri noi, învățăm zilnic cum să facem lucrul nostru mai eficient și cum să sporim procentajul vindecărilor. Una dintre promisiunile Domnului Hristos a fost că Duhul Sfânt ne va călăuzi în tot adevărul, iar noi... Ne bizuim din plin pe această promisiune, cu siguranță că într-o zi ne va conduce la principii care pot fi folosite nu numai aici, pe Clinton Avenue, ci pe tot cuprinsul Statelor Unite, oriunde singurătatea și disperarea i-ar fi determinat pe acești tineri să-și caute scăparea într-o seringă, într-un lac murdar și într-un dop fiert cu doza de drog. Într-o zi, Linda și cu mine stăteam în biroul meu, discutând despre aceste lucruri și întrebându-ne unde ne-ar putea duce aceste experiențe. Am devenit atunci conștient, dintr-o dată, că mai există un nume, un nume pe care nu-l mai pronunța nimeni de multă vreme. Maria. Linda, crezi că Maria ar putea primi botezul? Am întrebat-o eu pe neașteptate și am citit în ochii ei că se gândea și ea la același lucru. Am fost amândoi de acord că Maria avea cele mai dificile probleme. Se droga cu heroină de ani grei. Ultima dată când venise să ne vadă, nici eu, nici Linda n-am crezut că va mai trăi prea mult. Chiar și acum visez noaptea ochii ei fundați în orbite, pumni încleștați și buzele tremurânde. Ne-am hotărât să ne rugăm pentru o minune în viața Mariei. Amândoi nu tream speranța să o călăuzim spre Botezul cu Duhul Sfânt, aici, la centru. Dar n-a fost să fie așa. Într-o zi, în miez de vară, am primit un telefon. Era chiar Maria și se afla în biserica lui reverend Ortez. Reverend Wilkerson!" a strigat ea la telefon. Am vești minunate! David, noaptea trecută am primit botezul cu Duhul Sfânt!"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 Parcă și auzeam glasul răgușit, așa cum mi-a rămas în minte de la ultima ei vizită, care îl ruga de data aceasta pe Domnul să-l trimită, să trimită Duhul Lui Cel Sfânt să locuiască în ea. Și am, am văzut-o în Duhul meu căzând în genunchi, cu inima plină de speranță, în momentul în care mâini calde s-au așezat pe capul ei. Apoi dulcea, blânda și melodioasa limbă pe care... Nu o înțelegea, dar care ieșea din propriul ei gâdlej pe cetea și semnul că rugăciunea-i fuseseră ascultate. Reverând Ortez jubila, Davy, Davy, am așteptat multă, multă vreme evenimentul acesta, nu-i așa?" Într-adevăr, mult l-am așteptat. E o nouă și minunată victorie." Aveam însă o mică reținere pe care am hotărât să o păstrez doar pentru mine. Știam că Maria mai are o slăbiciune. Ori de câte ori se enerva, își făcea o nouă injecție. Era un tipar pe care îl practicau mulți drogați, iar eu avusesem ocazia să o urmăresc îndeaproape pe Maria, făcând acest lucru de mai multe ori. Aveam sentimentul că dacă ar fi reușit să-și stăpânească Măcar o dată, furia, totul ar fi fost în ordine. Și nu după multă vreme, Maria a fost testată. Într-o seară, târziu, Maria a coborât din autobuz pe o stradă aparent pustie, în Manhattan, aproape de fostul ei teritoriu. Brusc, din întuneric, s-au apropiat de ea trei fete. Bună, Maria!" Maria s-a întors spre ele. Le-a recunoscut pe câteva membre ale fostei bande. Și le-a salutat cu căldură. A observat în întuneric în spatele fetelor și silueta unui băiat. Maria, a spus una dintre fete, se aude că ai scăpat de heroină. Se zice că ai religie acum. Da, e adevărat, așa este, a răspuns Maria. Păi e minunat! Dacă nu mai trebuie să-ți plătești drogurile, înseamnă că trebuie să te cam scalzi în bani, nu-i așa? Poate ai vrea să împrumuți la niște vechi prieteni un dolar sau doi, ce zici?" Maria știa la ce vor fi folosiți acești bani. De multe ori se alături de aceste fete într-o cameră întunecoasă, strangulându-și brațul cu o curea și pompându-și în vene o seringă plină cu heroină. Îmi pare rău, fetelor," a răspuns Maria. Îmi pare rău, dar pentru ce vreți voi să folosiți banii, nu vi pot da." Știți, Maria n-a observat lovitura îndreptându-se spre ea. Pumul unei fetei s-a înfipt în stomac cu toată puterea. Maria s-a îndoit în două gemâni. Primul ei impuls a fost să se ridice și să-i dea înapoi un pumn, fiindcă era recunoscută în întreaga zonă pentru puterea ei în luptă. Dar a rămas nemișcată. cu brațele relaxate pe lângă corp. Ca în prima zi, când trecuse proba pentru președinția clubului, Maria a trecut de această dată senină peste pedepsă, fără să opună rezistență, fără să crăcnească. Dar ce diferență între cele două situații! De data aceasta, Maria se ruga. Și s-a rugat și în timp ce un cuțit s-a înfipt în carnea ei. S-a rugat și în timp ce întinsă pe pământ, cele trei fete s-au plecat asupra ei, au smuls geanta și au fugit râzând nebune. După un timp, Maria s-a ridicat cu greu, încet, a ajuns cumva acasă unde Johnny a ajutat-o să-și dea jos hainele pline de sânge. Au examinat rana. Cuțitul pătrunsese în carne, până aproape de coaste, dar rana nu era adâncă, iar Johnny a considerat că nu era ceva prea grav. Îl îngrijora, însă, îl îngrijora foarte mult starea psihică a Mariei, din pricina incidentului. Ce va face ea acum? De atâtea ori, își văzuse soția întorcându-se la vechiul ei viciu, ori de câte ori se enerva. Dar ciudat, în seara aceea, după ce și-a spălat și și-a bandajat rana, Maria a dormit liniștită ca un copil. Am fost puternic impresionat de această poveste. Maria ne-a făcut apoi o vizită la centru, la câteva zile după incident. Pe corpul ei se mai vedea încă urmele atacului. M-au bătut un pic, Reverend Wilkerson, dar m-am rugat și totul a fost bine. Știi, Duhul Sfânt a fost cu mine. M-am uitat înspre Linda, care era și ea la fel de uimită ca mine din cauza schimbării. Maria, e minunat, e tot ce voiam să auzim, am spus eu tare. Ultima dată când am văzut-o pe Maria, pleca împreună cu familia la Porto Rico, Johnny, Stătea mândru alături de ea, iar cei trei copii ai Mariei se țineau timizi de fusta ei proaspăt apretată, se agățau de o mamă în care începeau să simtă că se pot încrede pe deplin. Părul Mariei era proaspăt șamponat, aranjat și strălucea în soare. Avea pantofi noi, iar mâinile i-a relaxate și grațioase pe lângă corpul. Maria mi-a spus că pleacă cu familia la Porto Rico cu scopul de a urma o școală spaniolă de instruire care va iniția cuplul lor pentru un program de lucru complet cu biserica. După ce vor termina cursurile, se vor întoarce la New York, unde noi speram că vor lucra alături de noi la centru. Și în timp ce-i urmăream plecând, m-am trezit repetând într-una cuvintele lui Isus: Veți găsi adevărul și adevărul vă va face slobozi. Adevărata libertate vine doar atunci când te împaci cu Dumnezeu. Atunci familia se întărește, iubirea înflorește și îți revine bucuria și pofta de viață. Cu toate acestea, Biblia ne învață că în lume vom continua să avem necazuri, dar în mijlocul lor avem promisiunea că nu mai suntem singuri, ci Dumnezeu este cu noi. În episodul următor, care va fi și ultimul, vom putea admira această purtare de grijă a Domnului față de centrul de misiune, care ajunsese scadent cu ultima rată de 15.000 de dolari pentru imobilul cumpărat în strada Clinton. De unde aveau ei să procure toți acești bani în câteva săptămâni? În urma rugăciunilor înălțate de David și tinerii de la centru, Dumnezeu avea să-și arate încă o dată credincioșia și va dovedi faptul că ceea ce El începe poate să întrețină și să ducă la bun sfârșit. Pe la mijlocul serviciului am fost chemat la ușă.